Тепер їм усе було зрозуміло. І мені теж. Однак враження ясності залишалося в мене лише до того моменту, доки я не прочитав передмову вашого роману. Ви повідомляєте, начебто за словами старшого наукового працівника архіву Ільві Ісаковича, рукопис спогадів про мого батька здав до архіву якийсь адвокат Тодор Цанов. Це принаймні дивно, якщо врахувати, що під час Врангерівщини ні Саїд Нафе Чаланов, ні Асан Кара в домі адвоката не переховувалися. Саїд Нафе в цей час перебував у партизанському полку у понизі Чотердагу. Крім цього, сестра його, Лютфія, ненавиділа Тодороцанова, припускаючи, що це він доніс поліції на її чоловіка Абіля. «Не розумію, яким чином рукопис Асана Кари потрапив до рук адвоката». Може, Цанов забрав рукопис у поліції, а пізніше, перед смертю, передав Ісаку Гариповичу, батьку нинішнього старшого наукового працівника архіву Іллі Ісаковича. Але навіщо він це зробив? Може, допоможете мені розгадати цю таємницю?